Salah satu cabang dari ilmu al -Sihir. Oleh karena itu, al-Syeikh Muhammad Muhammad Al-Wahab rahimahullah menyebutkan di dalam kitab al berkenaan tentang permasalahan Tanjib. Ya, karena ini termasuk di antara perkara-perkara membatalkan Tawheed. Al, al Bukhari fi sahihi berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam sahihnya kala qatadatu berkata qatada yakni ini menunjukkan bahwa Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan asar ini secara ta'liq mu'allaq. yang dimaksud dengan ta'liq yaitu apabila Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala sengaja tidak menyebutkan sanatnya secara tersambung ya tidak disebutkan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 Na'am. Dan diantara kita kitab para ulama kitab Imam Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'alalah yang paling banyak terdapat di dalamnya hadis-hadis yang seperti ini, mu'allaq. Hadis ta'liq. Ta Adapun dalam Sahih Muslim sangat sedikit sekali. Ya, sebagian menyebutkan 12, sebagian menyebutkan 11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 Hadis-hadis yang terdapat dalam sahih Bukhari dan Muslim. Mereka sama sekali tidak menyinggung hadis-hadis mu'allaknya. Al-Imamul Bukhari. Karena mereka tahu itu bukan dari sunimul kitab. Bukan dari inti kitab. Nah. Dan sengaja Al-Imamul Bukhari rahimahullah menyebutkan. Ya. Terkadang hanya dijadikan sebagai judul. Atau beliau sebutkan. Dan tidak menyebutkan sana tersebut. karena hadis tersebut tidak marfu' misalnya bukan perkataan Rasulullah SAW seperti ini perkataan kota boleh beliau sebutkan tanpa sanad. karena syarat sahih alimah melubukar al rahimahullah beliau mensyaratkan marfu' sampai kepada Rasulullah SAW apakah secara sorry jelas ataukah secara hukum naam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 dan sebagian menuduh beliau terpengaruh pemikiran al-qadariyah. Kata beliau rahimahullah, khalaqallah hadhihi an-nujuma li Allah Subhanahu wa taala menciptakan bintang-bintang ini untuk tiga hal. zinatan lis-sama' untuk menghiasi langit Warujuman dari syaitan dan untuk melempar para syaitan, syaitan yang mencuri berita-berita dari langit. Waalaamatin yuh tada biha dan sebagai tanda-tanda yang jadikan sebagai alat untuk membimbing kita dari sisi arah. Bagaimanakah kita mengetahui? Bahwa ini arah iblath dan dengan kita mengetahui bahawa ini waktu al-Isya dan seterusnya maka dengan inilah yang diizinkan di dalam syara' untuk menggunakan bintang-bintang tersebut sebagai perhiasan roj mushayyil demikian pula sebagai alamat wa alamatin wa bin najmihum yahtadun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 وَكَلَّفَ مَا لَا عِلْمَ لَهُ بِهِ dan dia mempemali dirinya dengan apa, -apa yang dia tidak memiliki ilmu dengannya entah naam atau selain itu tidak diperbolehkan hadis ini yang disebutkan oleh Imam Bukhari secara ta'liq juga diriwayatkan oleh Abdul Razak, Abad bin Humaid, Ibn Jarid, Ibn Al munzir dan selain mereka naam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 Kalangan mereka bahkan sebelum diutusnya Rasulullah SAW telah mesyuhur ilmu seperti ini di kalangan tukang sihir. Wakari hapa dah datutaan lumamana zilu dan kata Rahimahullah tidak menyukai atau membenci untuk mempelajari kedudukan kedudukan bulan. Nah, mungkin yang yang beliau khawatirkan adalah sedunia. Ah. Jangan sampai terarah kepada ilmu mempelajari ilmu at-tafsir dengan mengetahui mana jilul kamar. walam yurahis ibnu Uyainah tafihi, zakarahu harbun anhumah. Dan ibnu Uyainah tidak memberikan keringanan dalam hal mempelajari manazil qamar kedudukan-kedudukan bulan Naam. <tell> Telah disebutkan oleh Har dari keduanya. Yang dimaksud di sini Har bin Ismail Abu Muhammad Al-Kirmani termasuk salah seorang dari murid Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. و رخص في تعلم المنازل احمد و إسحاق هذا كن احمد بن حمبل dan إسحاق بن راهويا إسحاق بن إبراهيم من مقلد رحمهما الله تعالى مبلاهك نعم selama mempelajari kedudukan bulan tersebut tidak menyebabkan terseretnya mereka ke dalam ilmu at-takdir maka asal hukumnya boleh ya dan para ulama yang dinukilkan dari mereka bahwa mereka melarang yang demikian di bawah pada kekhawatiran mereka jangan sampai tatkala mereka mempelajari ilmu perbintangan tersebut mempelajari kedudukan bulat mengantarkan mereka untuk terjatuh dalam ilmu at-tajim yang diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wa'an Abi Musa kala kala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam dari Abu Musa Lash'ari beliau berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam thalathatun la yadkhulunal jannah ada tiga hulungan yang mereka tidaklah masuk ke dalam syurga mudminul khamri yang pertama adalah yang senantiasa minum khamr wa muṣaddiqun biṣ-siḥr dan membenarkan sihir di antaranya membenarkan ilmu at-tanjim wa qāṭi'ur raḥīm dan yang memutus tali silaturahim. Naam. Rawahu Ahmad wa ibn Hibban fi ṣaḥīḥihī diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibn Hibban di dalam sahihnya Namun disebutkan di sini di catatan kaki bahawa Ashayf al, al Albani rahimahullah taala melemahkan riwayat ini, ya, melemahkan dua ini. Dan hadis ini menjelaskan kepada kita tiga amalan yang menyebabkan seorang dijauhkan dari syurga Allah subhanahu.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 Senantiasa minum khamar dan tidak berhenti darinya. Dan. Musadikun bisihir. Membenarkan sihir. Terjadi khilaf dalam masalah ini. Walhasil diantaranya. Ada Al-Kabair yang tidak mengeluarkan seorang dari Islam. Sehingga mereka pun mentakwil hadis ini. Tiga golongan yang tidak masuk ke dalam syurga. Maksudnya. La yadkhulunal jannata dukulan awaliyan. Ya.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 namun kalau kita jelaskan pada mereka bahwa orang demikian tidak kafir yang dimaksud tidak masuk dalam syurga yakni dukulan awalian seterusnya ya, seakan-akan uh, bobot yang semestinya tadi berat menjadi ringan nah dan orang yang mendengarkannya seperti irtiatnya mereka ya, tak kalah mendengarkan hadis tersebut secara mutlak oleh karena itu para ulama menasihatkan